Radio Nord, stationen som är värd att imiteras. Radio Nord, stationen i egen stil. Nej, så här får det inte låta i radio i Sverige. Mitt i sommaren 1962 tystnar Radio Nord. Piratstationen som utmanat det svenska radiomonopolet genom att sända reklam tillsammans med lätt musik och nyheter från det tremastade fartyget Bonjour utanför Nynäshamn. Men den verksamheten omöjliggörs av den nya lag som riksdagen antar på våren. En station som hinner bli illegal är piratradiodrottningen Britt Wadners Radio Syd som sänder från en båt i Öresund. Och Britt Wadner åtalas i oktober, medan Radio Nord ger upp vid midnatt den 30 juni 1962. Radio Nords chef, direktör Jakes S. Korczak vill säga några ord denna vår sista sändningsdag. Efter närmare 16 månader i Etern vill jag på vår sista sändningsdag tacka våra lyssnare och annonsörer för det utomordentliga stöd de givit oss under denna tid. Många hårda stormar har blåst kring Radio Nord såväl ute på Östersjön som i land. 10 9 8 7 6 5 4 Tre, två, ett, noll Det är viktigt, det är viktigt, det är viktigt Det är ett viktigt, viktigt, viktigt meddelande Radio nu lämnar er nu för en liten stund Hallå, hallå Hallå, bonjour Vi får inte svara, inte svara här Men vi vet att deras tankar hos så sär Det är nån så skön så här ifrån Ta den helst ting som heter vågen där